wakazi wa jiji la Dar es Salaam wanatarajia kuyaona ama kuyashuhudia magari ya kasi ama babasi ya leo chukua kwa kasi ambayo kwa kweli hatujaona lakini hapa niko katika eneo la Manzese uh, karibu kabisa na daraja na hapa na, na, naona mafundi wanaendelea na kazi unaitwa nani rafiki yangu unaitwa Mr Frank Vedastus kampuni gani ah jina Unafanya kazi kwenye kampuni ambayo yajui jina. Naona kuna magari makubwa kuna katapila mnafanya nini hapa sasa hivi? Tunatoa udongo kama unavyoona hapo. Hili hili zoezi lina linaanzia li, li, wapi mpaka wapi katika hii barabara ya, ya Morogoro? Si tunajua Mbezi pale na kule nani kivukoni kule. Eh. Hii kazi mliianza nini? Si mimi hapa nimeingia tarehe 2 mwezi wa 5. Mwezi eh. una, Unasimamia nini? Naona una daftari pamoja na kalamu na naandika magari yani anapokuwa anatoa udongo hapa. Huu udongo yanachukua hapa kutoka kwenda wapi? Unaenda jangwani. Jangwani pale inakuwa ina inasambazwa ina yani. Eh. Hapo jangwani kutakuwa na nini? Ah jangwani siwezi jua. Eh. Kwa nini hujui na wewe ndio unafanya kazi kwenye hii kampuni? <laughs> Sijajua kwa kilefu, yani kwa kina kwamba kitafanyika ta, nini pale. Eh. Hizi kazi mna, mna mnafanya kuanzia saa ngapi mpaka saa ngapi? Tunafanya saa moja, mpaka saa moja, kamili. Wewe una issue wapi hapa Dar es Naishi naishi mabebo. Hii kazi umejifunzia ume, ume hapa au le unafanya hapa hapa. Uh -huh. Lakini twende sasa katika hali ya kiwalisi zaidi. Unafikiri kwamba hayo magari yakija yataongeza tija ya kuleta uh, usafiri mzuri hapa jijini Dar es Salaam? Eh, ndo hivyo itakuwa ni freshi zaidi. Labda kwa fununu unafikiria magari labda umesikia kwamba yatakuja mwezi wa ngapi? Hatujajua kwa sababu si barabara ndo kama vile unavyoona inatengenezwa bado. Uh -huh. Utaleta utaleta kitu barabara ha, ya Ah baada ya kuisha unafikia magari yatakuja ya, lini? sasa barabara bado sana ndo tunaanza hivi. Na pengine ukifikiria ulivyokuwa ukiona hii barabara hapo awali na sasa hivi unafikiri kutakuwa kuta na uzuri sana hapa Dar es Salaam hasa maeneo haya ya barabara ya Morogoro. Eh hey, ikishatengenezwa inakuwa nzuri zaidi tofauti na ambavyo ilivyokuwa. Sina inakuwa kubwa inapanuka kidogo. Eh yeah. hey, kwa hiyo tayari inakuwa nafasi ni kubwa baba inakuwa kubwa zaidi. Hey. Aya, nipo hapa uh, karibu kabisa na daraja la Manzese jijini Dar es Salaam ambapo pia naona kuna katapila kubwa uh, limeandikwa Strabag. Hii ndio kampuni ambayo inatengeneza ama iko katika home radio ya kutengeneza barabara ya mabasi inayoele ya kasi. Nina ndugu yangu hapa ye ni msimamizi katika eneo hili uh, unaitwa nani? Aloisi. Aloisi nani? Aloisi Alphonse. Uh, umejunga lini na hii kampuni ya Strabag? Uh, na miezi mitatu. Uh, ni... majukumu yako ni ni yapi ni kazi ili kazi iende na ku push watu ili waweze kufanya kazi yana. Pengine kwa faida ya mtanzania mbaye hafahamu, uh, Baada ya hii project kukamilika ama huu mradi, e, ni nini ambacho kitatokea barabarani hapa? Eh barabarani ni kwamba kutokana na upanuzi wa barabara na babaye tatakuwa ni mzuri kutokana na ramani iliyo. Tatakuwa na barabara sita, ambayo inaanzia kule kwenye yale maduka na upande wa hayo maduka na hapa hii sentemeda inapunguzwa kwa ajili ya barabara na maana barabara ilitaka inaongezeka kuja hapa katikati lipo simama. Kwa hiyo tuko katikati na itapungua kurudi ndani zaidi. Eh kidogo ili kupanua ili kupanua barabara iwe pana zaidi. Pengine unaweza sasa hivi unaweza ukasimama hapa kwa mfano hapa naweza kuona kule magomeni mwembe chai jambo ambalo awali halikuwaepo ili unaitazamaje. Aya ili jambo ni nzuri sana kwa sababu ya maendeleo ambayo tunahitaji. Wao tunashukua pia serikali kwa kufanikisha kufanikisha sawezili hapa. Mradi utakamilika baada ya miaka mingapi? Huu mradi baada ya miaka 5 ndio nategemea ukamilika. Eee kuanzia sasa. Ni kwa nini muda mrefu namna hiyo? Hayo e, kutokana na utendaji wa kazi na kutokana na hali hali ya mazingira jinsi ilivyo. Wao moyo unaona hapa ama diversion ambapo gari unaweza kukazipitisha pembeni azima zipito muhimu kwao natengenezwa kuna gari zinaendelea na shughuli zake za kuhudumia wananchi. Hii barabara itaanzia wapi mpaka wapi? Hii barabara inaanzia hapo hadi kimara mwisho. Sasa, hayo mabasi atakayokuja hayo mabasi makubwa ile kwani hapa katikati ama itakuwa inapita pembeni au ni vipi hayo mabasi ya ndokaasa yanapita hapa katikati kule pembeni zitakuwa zinapita dadala kwa sababu ya vituo vya vya mtu kushuka la kala kala na katikati atakipanda akiwa mtu hapa katikati ni moja kwa moja hadi posta vituo vinne vituo vinne vituo vipi wapi na wapi kwanza inaanza pale kimaana mwisho inakuja hapa magomeni pala kituo na ubungu pale kituo na cha mwisho piko posta hiu, unamana, uh, kwa maana hiyo na hivyo ndio vituo ambavyo yatakuwa yanasimama eh, una maana mtu akipanda mwanzoni ajue kabisa vituo ndio hivyo yaani eh, mtu akikaa akiingia barabara akati na kwamba sio niache tiktok niache mazizi niache magari na kwa hakuna ina maana babaza pembeza dadala ndizo zile ambazo tunaweza kusema niache same funi niache same funi kutoka na, na mahitaji yako mmoja anasema anataka kushuka wewe eh. labda kwa fununu ambazo umezifuatilia uh, Nauli ule itakuwa ni ile ile a sasa hiyo ni jukuma kukaa na kupanga kama nauli tabaki kuwa hii au watabadilisha mfumo wa nauli na kuwa rais zaidi kwa ili kwa kwa hiiwe kwa wananchi. Watanzania tumezoea sana kupanda kwenye mabasi tumesimama. Sijui hapa tutakuwa tunakaa kwenye viti tu bila kusimama au ni vipi? Eh, kutokana na mladi wa mabasi ya mdondocasi kutakuwa hakutakuwa watu kusimama. Watu watakaa chini. Eh watakula kiyoyozi ili hawai eh kiyoyozi ili hawai hawai kasini. Eh hizo basi tutakuwa na kioyozi Kwa hiyo na Wepesi zaidi wa mtu kuwai kazi. Sasa ni changamoto gani ambazo mmekuta nazo kwenye haya masuala ya kukamilisha umradi? E, changamoto nyingi. Alafu kuna tatizo lingine hapo bwana wateja wanasumbua sana katika hizi. Eh. sana kama tunaofanya kazi tunakutana na mtu tusumbua anataka haya machuma, baada machuma, ya machuma atakiaarudi wapi? Tarudi tena kule tanglot. Sitakuta tunasumbuana sana kwa hali kama hii. Eh. E. E. Sasa mna, mnafanyaje fanyaje? Ah tunathibitiana hivyo hivyo kiaina ili kutotokee balaa lolote la mtu kuumia mfanyakazi au au kuumia. Kwa hiyo tunadhibitianana tuna polepole ili tuende. Sasa naona uh, oh, kuweni wa kazi wao ni Wahindi pamoja na Wazungu. Unafahamu Kiingereza? Ah Kiingereza sifahamu. Sasa unafanyaje kukamilisha kazi? Ah Kiingereza kile cha kazi. Kuna Kiingereza cha maongezi, afa Kiingereza cha kazi. Kwa hiyo cha kazi tunaelewana. Ila kama cha stori tutakuwa tutasombwa kidogo ah, yangu. Yes, Haya asante sana. Na tuna, tuna